gli imputati oggi devono essere deve iniziare oggi l'udienza preliminare, che è la prima battuta del processo per i quali sono imputati decine di persone nell'ambito di una fatt che è relativo a un picchetto di fronte al ai capannoni della Mister Job. Questi lavoratori, non soltanto lavoratori della Mister Job, ma anche eh, solidali, eh, si trovavano di fronte a questi magazzini della Mister Job per manifestare la loro solidarietà con i lavoratori e le lavoratrici della Mister Job per quello che stava accadendo all'interno dei eh, magazzini quindi per il trattamento che avevano ricevuto in quel periodo, soprattutto da un un personaggio della cooperativa che poi eh, sappiamo tutti è andato a processo proprio qui al Tribunale di Bologna è stato condannato in primo grado. Si trovano imputati in concorso fra loro per la violenza privata perché gli viene contestato di aver impedito il passaggio dei mezzi, il carico e lo scarico delle merci e eh, l'ingresso all'interno del magazzino da parte dei lavoratori eh, non solidali, diciamo così. Questa quindi... Quindi è l'udienza preliminare. C'è stata una denuncia eh, querela da parte del rappresentante legale della società Mr. Job. Non c'è stato nessuno scontro, insomma il, eh, le forze dell'ordine erano lì per evitare che questi e lavoratori e lavoratrici, nonché manifestanti solidali, eh, insomma, interrompessero il loro picchetto, quindi non si tratta proprio di uno scontro vero e proprio, insomma, non c'è stato un uno scontro di piazza, non so come dire, questo non è avvenuto. Non c'è resistenza così così. No, c'è violenza privata e sono indagate più di 50 persone. Tutti dipendenti della cooperativa. Non solo, assolutamente. Ci sono dipendenti della cooperativa Mister Job e anche delle persone solidali ali, insomma, quindi non dei lavoratori, anche persone accorse in solidarietà con quello che che stava accadendo, insomma, non dipendeva. All'interporto, eh, fuori dal magazzino 4.2, mi pare dell'interporto di Bologna. Oggi questa è una cosiddetta udienza filtro, cioè il giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'udienza preliminare controllerà, diciamo, se insomma, farà un controllo sul capo di imputazione formulato dalla Procura della Repubblica e valuterà se è il caso di rinviare a giudizio o meno gli uh, odierni imputati. Questa è la funzione dell'udienza preliminare.